Алекс вів мене по незнайомому коридору. Попереду лунали рівномірні гучні удари, але я не міг зрозуміти, що це за звук. «Кажуть, Окамуру завалив його ж сусід по кімнаті», – сказав Алекс. «Джойс, чи як там його, прикинь, завалити чувака, з яким виділили кімнату у той момент, коли він розстрілює твій взвод? Капець який трешак!» Звук ударів був тепер набагато ближчий. Алекс не звертав на нього уваги. «А що Капібара, вже встає?» – запитав я. «Встає? Та ти хреніш, коли побачиш!» То Ірма не помилилася у своїх прогнозах? Да, «Коли вона помилялася? До речі, де вона?» «Вукамури в кімнаті повно пилку. Ірма хоче забрати його, поки там не з'явилися хлопці з безпеки». «Ясно, Капібара!» Удари припинилися. У коридор визирнув гладіатор. Його майка була мокра від поту, і він стояв на своїх ногах, ніби позавчора й не було ніякої екзекуції. «Тренування на п'ятий день», – басом прогукав Алекс. «Забув!» «Та я просто розминаюся», – буркнув той. Ми ввійшли в порожню кімнату, посеред якої висіла на ланцюгах величезна боксерська груша. Капібара став методично обробляти її кулаками, вибиваючи той самий гучний звук. Удари були такі, що ланцюги жалібно дзенькали, і я справді злякався, що вони можуть не витримати. «Прийшов спитати, як ти почуваєшся?» – сказав я. Він вдав, що не чує, і люто колошматив мішок далі. «Його Ірма послала!» – пояснив Алекс. «Турбується?» А коли ноги мені ламала, не турбувалася, скажи насучка. сучка. Капібара перестав боксувати і сплюнув на підлогу. Але справу свою знає, питань нема. Я в такій формі ніколи не був. І він шваркнув мішок так, що і скріплений на стелі посипався пісок. Легше, гаркнув Алекс. А біль, запитав я, минув? Яке там минув, наче поїзд переїхав. Просто він став інший. «Інший?» «Ну, я його ніби й не відчуваю, але мені не боляче, тобто боляче, але терпіти легко. Не знаю, як це пояснити, я відчуваю, що все страшенно болить, але це не напружує». Капібара взяв у кутку так звану валізу – шкіряну подушку для відпрацьовування ударів ногами. «Потримаєш?» Взявшись за ручки, я приклав її до стигна і широко розставив ноги. «Валяй!» Скромна ідея встиг сказати Алекс, але капібара, коротко видихнувши, уже завдав швидкого, миттєвого удару. Я відлетів до стіни як кегля і хоч як намагався утриматися, гепнувся на підлогу. Немов мови з під мене вибили ґрунт. Капібара засміявся. Алекс кинувся мене піднімати. Ну, тебе дах потік, гаркнув він на гладіатора. «Він же не на пилку!» натурі? Капібара відразу перестав сміятися. «Вибач, брат, я думав, враз ти з Ірмою». «Та все нормально». Я підвівся, нога заніміла. Ще я добряче приклався плечем, коли падав. «Ти ідейний, як Алекс?» – спитав Капібара. «Чи шкода двадцятки на дозу?» «А Алекс ідейний?» Він бабусі пообіцяв, – виширився гладіатор. Матері! – по муру поправив його Олекс. Матуся не побачить, духовко, ти ж в іншій галактиці. Я пообіцяв це на її могилі, – серйозно сказав він. Вибач, – Капібара насупився. Тебе хтось помер від наркоти? Ні. Олекс понуро всміхнувся. «Обдовбаний! Я вирішив посадити галактичний лінкор на планету земного типу!» «Туди ж твою? Ні!» Капібара посміхався з сумішю захвату і недовіри в очах. «Я дуже нефіговий пілот, брате. «Лінкор би нахрін розвалився!» «Найобразливіше, що не розвалився! За іншою ситуацією мені, може, і орден за таке б дали!» «Підозрюю, що в реальності не дали», – вирвалося у мене. Я саджав його брати на слабо, конкретно під хімією з трьома сотнями людей на борту. Капібара присвиснув. Я мимоволі гмикнув. Суд тривав два роки, могли посадити. Мама дістала інфаркт. Зрештою пілот першого класу капітана Алекс Пай «Став сержантом служби забезпечення. І більше ніякої наркоти. Ніколи!» Ми обидва мовчали, не знаючи, що сказати. Нарешті Капібара розгублено буркнув щось типу «Взагалі пилок не зовсім наркота!» «Ну, звісно ж!» – з фальшивим запалом вигукнув Алекс. «Гемеопатія в матері її впорібрану. Вітамінки, що роблять з людей-франкенштейнів. Тобі, до речі, пора вжити». Капібара подивився на годинник. Кивнувши, він витяг з кишені назальний спрей, струснув, устромив кінчик собі в ніздрю і стиснув пластикові стінки флакона. Свитс! Шморгнувши носом, гладіатор простягнув спрей мені. Я спершу і не зрозумів. Спрей для носа? Жартуєш, це не спрей. Одне натискання, одна доза. Дуже зручно. Чи ти теж матері обіцяв? Деякий час я мовчки дивився на простягнений флакон. Поки якась думка млява пливла до поверхні з глибин моєї підсвідомості. Дуже зручне, одне натискання, одна доза. Назальний спрей сушить слізову оболонку. Отже, кров могла текти через спрей? Жартуєш, це не спрей. Я глянув на Капібару. В його очах досі світилося глузливе запитання. Чи ти теж матері обіцяв? «Вірунчик!» – сказав я йому. «Що?» Але я вже підхопився і кинувся до виходу. У ванні, відчинивши шавку, якийсь час я просто дивився. Назальний спрей стояв на найвиднішому місці, з краю, як щось, чим часто користуються. Повільно неначе це була бомба, я взяв флакон і відкрутив кришку. Поки біг сюди, Мені майже вдалося переконати себе, що це просто спрей. Пригадується останнім часом Віра шморгала носом. Та не схожа вона ні на яких франкенштейнів. І все ж я відтягував цей момент. А потім різко стиснув пластикові стінки. Свитшшшш! Замість аерозолю в повітря піднялася густа хмара чорного пилку. Отгидота! Я відразу схопив телефон, щоб набрати Вірку. Потім передумав, що я скажу. Накричу. Спитаю, навіщо вона це робить? Де бере? Ні, з Вірою ми поговоримо пізніше. Зараз я подзвоню не їй. Через кілька довгих гудків Ірма взяла слухавку. Алло? Ірма, жарти скінчилися. Я знайшов у Віри пилок. Розумієш чи ні? Мені байдуже, що ти думаєш з цього приводу. Але я хочу знати про цю гедоту все. Що це, які ефекти можуть бути, хто конкретно вживає, як довго. Усе. Пилок ні до чого, перебула Ірма. Я знайшла причину, через яку він це зробив. Що? Не зрозумів я. Що і хто зробив? Капрал, я знайшла причину, через яку він це зробив. Я помовчав переварюючи. «І що це за причина?» «Точно не пилок. Ти повинен сам побачити у його кімнаті швидше». І перш ніж від'єднатися додала, бо все набагато гірше.